коніно-оружено зрученіцями, самопалами, рогатинами, якона неприятеля заграничного, способ своєвольних казаков, над которими сам Войт із синами своїми сотниками заставши, а подинавши дві хоругві, а взявши преджезлий, окрутний, тиранський, а мужобойський умисл на вишерочоного й омлощі пана Стефана Песляка хотіла його самого з малжонкою і з дітками з того світа згладити, та Песляк саме перебував улюблені і уник розправи. Подібні виступи відбувалися і в інших населених пунктах на Правобережжі, а також на Лівобережжі і в Галичині. Неспокійно було і серед реєстрового козацтва. Зайнявши Січ, Богдан Хмельницький відрядив значну частину реєстровців до їхніх полків. Повертаючись у свої сотні, вони на чимсь світ стоїть кляли сотників та десятників, які завели їх нібито туди, куди вони й не збиралися йти, і намагались примусити їх взяти участь у ребелі проти своїх покровителів і благодійників. Каяття було таке щиросердне, що навіть старшина, яка ще залишалася вірною польським властям або ж вагалася, не вдавалась навіть до репресій, адже в цей тривожний і неспокійний час кожна людина була дорога. Потоцький наказав негайно скликати всіх козаків, заведених до реєстрів. А козаки, що повернулись до своїх домівок, День-другі спочивали, прислухалися і роззиралися, а потім починали наводити лад у своїх селах і містечках. Адже відпускав їх Хмельницький для того, як пізніше він сам напише Потоцькому, щоб вони прибрали дома, інакше кажучи розправилися шляхтою. Влившись у шляхецьке каральне військо, вони мали чекати нагоди, щоб подати допомогу своїм братам у вирішальний момент під час генерального бою з ворогом. Повернувся в Черкаси і сотник Богдан Топига. Як налилося кров'ю лиця Барабаша? Ти осмілився з'явитися перед мої очі? Після того, після. Чого, пане гетьмане? звів топига на військового осавула широко розплющені очі. І ти ще запитуєш, негіднику, тремтів Барабаш. Здати фортецю іще хіба я здавав, пане гетьмане? здивовано запитав Топига. Кожен козак. Та що там козак їм тут не вірять? Кожен жовнір скаже, що фортецю здав полковник Гурський. Він вискочив через запасну браму зі своїми жовнірами, оголивши тил ще тоді, коли ми не думали здаватися ворогові. Що ми мали діяти? Як що? Боронитися? І всім загинути, пане гетьмене? Ми ж не врятували б фортеці. А так ми ще зможемо? «То ми!» «Я привів у Черкаси три сотні козаків!» «Всі, хто не захотів іти на палю купно з тими рибелізантами, повернулись нині у Черкаси!» «Три сотні?» «Три сотні, пане Гетьмане, з Черкаського полку!» «А з Чигиринського, Канівського і Корсунського теж не менше повернулись!» «Але ж туздрайці! То всі, хто втік на Січ!» «Ні, пане гетьмане, вони не зрадники. Одні мусили здатися, бо ж опинилися у безвиході, інші повірили облесловим обіцянкам. Які ж вони зрадники? А побувши на січі, вони зрозуміли, хто їхній справжній друг і хто справжній ворог. Вони готові присягнути? Пан коронний гетьман... — Напевно, простить їх, — помилує. — Ти з божеволю, гадаєш, я говорив йому про те, що козаки тікають? — запитав Барабаш. — Тоді, пане Гетьмане, нічого і шум знімати. Ніхто нікуди не тікав, ніхто ні звідки і не повертався. Барабаш показав рукою на двері. Топига, крадькомав, сміхаючись у буса, вискочив з кімнати. Летіли бентежні, тривожні, напружені дні. Усе поспільство дедалі глибше і глибше ділилось на два протилежних, непримиренних, ворожих один одному табори. Селяни, міщани, низові і значна частина Реєстрових козаків з одного боку. І польська шляхта, коронні війська і чимало реєстрових козаків, що приховували свої справжні наміри або ж вагалися, з другого. Вичікувала тільки українська шляхта, готуючись в разі перемоги повстанців посісти місце польської, а в разі поразки – допомогти своїм братам по стану розгромити бунтівників. Микола Потоцький, дочекавшись повернення Хмелецького, що привіз негативну відповідь на ультиматум, спішно повів свої війська на південь. Спочатку він вирішив перекрити всі шляхи з волості на Запорожжя. «І розставте роз'їзди так!» Кричав він, жеби жоден гортіпака не пробрався на низ, жеби ні один здрайця не прокрався на волость. Усі шляхи, усі стежки, все геть чисто, все візьміть під свій нагляд. Вишліть вивідачів, наказував старий гетьман. В усі кінці, кай причаяться в лісі.